Окултна медицина 25-та лекция от учителя Общ окултен клас Втора година 15 април 1923 година Неделя София Чете Надка Иванова Размишление Прочете се резюмето върху Происходът на музиката. Прочетоха се няколко теми върху Происход на мисълта. За следващия път ще пишете върху темата Произходът на религиите. Упражнения. Първо, прострете дясната си ръка напред. Дръщия в това положение минути, без да се движите, ще концентрирате ума си към ръката. Второ Поставете двете си ръце пред гърдите, като допирате големите си пръсти. Постепенно ще отдалечавате ръцете си настрани, като че ли срещате голямо съпротивление. По същия начин бавно ще поставите ръцете си пак отпред на гърдите. Не бързайте, имате голямо съпротивление на среща си. Когато разтварите ръцете си, поемайте дълбоко дъха си. Това упражнение ще направите няколко пъти. След това Както са били ръцете отпред на гърдите, простират ги напред, като се допират с показалците си. Отпред на гърдите ръцете се изправят нагоре, пак с допрени пръсти. Прави се още няколко пъти ритмично, но по-бързо. Най-после ръцете се изнасят на страни после пак отпред на гърдите. Повтаря се няколко пъти. Трето На едно, дясната ръка нагоре. На две, дясната ръка надолу. На три, лявата ръка нагоре. На четири, лявата ръка надолу. Това упражнение се направи няколко пъти. Тия упражнения можем да ги направим на открито. Четвърто. Прострете лявата ръка напред, а дясната сложете на лявото рамо. Прекарайте леко дясната ръка по продължение на лявата и после я поставете Успоредно на лявата. След той, лявата ръка се слага на дясното рамо и се прави същото, каквото издясната с ръка. Това упражнение се направи няколко пъти. Пето Двете ръце настрани, после нагоре над главата, надолу по край главата. Прави се обливане. То се направи няколко пъти. След това ръцете се поставят на гърдите, като се изговаря три пъти с Ху. Всички упражнения извършихме седнали. Имате ли някакво упражнение за вечерно време? Последното упражнение беше «Бог е светлина. Ангелите са топлина, а всички хора са доброта. Упражнение. Това упражнение ще бъде за една седмица. Всички ще го изпълнявате само вечерно време, точно в 10 часа преди лягане. То ще се прави последния начин. Ще седнете комфортно на стола си. А който иска може и на земята, ще прекръстосате краката си, ще се обърнете на изток, ще застанете спокойно. И в този спокойно състояние веднага ще отправите ума си към далечния запад, ще наблюдавате дали, като препращате ума си, ще видите някоя светла точка, или някое светло огнище, което да привлече вашия ум. Тъй ще проектирате ума си, ще почнете по права линия. Гледайте, какво ще забележите. След той ще обърнете ума си на юг. Пак ще го проектирате по права линия. Пак ще забележите, дали има някаква светлина, която да привлича ума ви. После ще обърнете ума си на север и ще забележите, има ли някоя светла точка там. Накрая ще спрете на изток и ще свършите упражнението. Ще видите към коя от четирите страни на земята светлината е по-голяма – на запад, на юг, на север или на изток. По 10 минути ще правите упражнението. Един опит ще направите за вашия ум. Служете по 2 или 3 минути за всяка страна. Всичко 12 минути. 3 на запад, 3 на юг, 3 на север и 3 на изток. Ще се стараете да бъдете точни. Ние ще започнем с точността. И излитите ще правим точно. Това упражнение ще правите точно в 10 часа. Вкъщи ще го правите. От тази вечер можете да започнете. Сега аз ще ви кажа. онези, които остават на особено мнение, които няма да правят упражнението, нека да кажат и нека сидят вънка, защото всяка мисъл че не можем да го направим противодейства. Онзи, който не може да прави упражнението да не влиза, да се каже още сега, защото става разкъсване, а онези, които обещаят да бъдат точни, защо? Когато правите онези окултни упражнения в школата и от невидимия свят взимат участие. Тия същества ви дават благоприятни условия. Не всякога могат да ви се дадат тези упражнения, защото с силите на природата не можем да разполагаме всякога. За всяка сила, която се употребява, се води сметка. Нещата не са в излишък, но не са и в недоимък. Всяко нещо трябва да се използва. Разумно. Сега, например, вие имате толкова кашлица. Аз бих желал да зная, колко души от вас имат кашлица. Защо страдате от кашлица? Гледам, постоянно пиете студена вода и то тъй, както не е позволено да се пие. Всички ученици трябва да пиете водата на глътки. Никой от учениците няма право да вдигне чашата със студена вода и да я изпие изведнъж. Той ще имате за правило. Ще се учите на търпение. В това отношение кокошките са по-умни. И кокошката дава пример. Тя пие много добре. Млекопитаещите защо страдат? Те смучат, смучат водата изведнъж и умират, а кокошката глътне, спре, глътне, спре, ако те страдат, то е благодарение на това, че някой път им дават нечиста вода, от която умират. Иначе тъй както пият водата, кокошките не биха страдали. Тук, като сте, можете да пиете по една студена вода. Но всеки трябва да се носи по една чашка. Пък като влезем в нашия салон, самоварите ще се сложат и ще избегнем кашлицата. Първото нещо. Ще има топла вода в изобилие. Природата е жива. Тя не е механическа. В природата механическо дишане няма. Тя е органическа и съзнателна. Изисква се и у нас съзнанието ни да е будно, сърцето ни да е будно и волята ни да е будна. Природата долава всичко и, що ни се подчинявате на нейните закони, тя ще ви научи как да пиете вода. Ние имаме пример, как от малки работи стават големи пакости. Отива един приятел, който се помина сега. При един заболекар да му вади зъба, заболяло го, иска да се отърве от тази мъчнотия, а този зъб трябваше да го боли, той трябваше да изтърпи това наказание, но не можа и плати с живота си. Лекарят тегли зъба, но го щупва, изважда го най-после, но инструментът бил нечист, инфектира се мястото. Подува се. Викат други лекари, нарязват мястото и изпращат нашия приятел на онзи свят, заради един зъб. Този човек не трябваше да си вади зъба. Сега и вие понякога искате да избягате от страданията. Аз ви казвам, малките страдания приемайте ги на драго сърце, бягате ли от тях, ще дойдат. По-големи страдания. Понякога си яви ова с кашлица. Служете волята си в действие. Борете се с кашлицата. Ето как се ликува кашлицата. Веднага претете в дробовете си светлина. В гърлото претете портокалените лъчи, после сините, зелените. Прекарайте ги оттам. Какво ще ви коства? Кашлицата всякога разваля тонирането на организма на човека. По този начин, чрез лъчите, ще се ускори лекуването. Гледайте да го стимулирате, кашлицата е жива, кажете й да излезе, да ви напусне. По този начин ще упражнявате волята си, трябва да покажем, че умът има сили да лекува. Ако с ума си, ние не можем да лекуваме, Къде е силата ни? Ще гледате да упражнявате ума си. Сега аз забелязвам. Някой ваш приятел, като го заболи крак, веднага тича при лекаря и той бърза да направи инжекция. При лекар в крайен случай се отива, а първа помощ ще си дадете вие. Няма защо да бягате при лекаря. Вие сте ученици. Заболеете ли? Дава ви се задача. Лекарят няма да реши задачата вместо вас. Ако той трябва да я реши, той ще ви прати на онзи свят. Например, този наш приятел, като го заболя зъбът, можеше да си сложи компрес и щеше да се спаси. Инфекция станало. Можеше да му поставят млечен компрес и инфекцията, щеше да спре. Или той можеше мислено да огради забъси, инфекцията, щеше да спре. Може да направите опит. Имате един цирий. Появил се на бутъви, на дебелото месо. По-нагоре се образува друг. Вие ще кажете на втория. Ти ще излезеш преди първия. И той ще излезе. Ние имаме опит в това. Тук на една сестра синът имаше Цирей. Първия път му направиха операция и цели два месеца се ликува. После втория път, като се явиха Цирей, направиха тъй, както казах, през първия. Излязоха. По този начин минаха много лесно. Тия два цирия са като скачени съдове. На втория ще кажеш. Моля те, през тази отворена врата ще излезеш. Ако не му кажеш това, той ще направи втора врата. После ще дойде трета, четвърта, ще надупчат тялото ти. Колкото циреи се зародят, кажи им да излязат през първата врата. После друг опит може да направите. Имате треска. Вие може да покажете на тази треска едно място, откъдето да излезе. Можете да и кажете да излезе някъде зад ухото в едно малко циреиче или на остата от страни. Тъй стават. Тези работи. При болестите се задържат известни нечистотии, които може да излязат по един правилен начин. У вас някой път се заражда страх и вследствие на това се явяват много неприятности за малки работи. Всичкото и е първата помощ, която трябва да дадете на себе си. Заболи ви гърлото, простинали сте. Веднага си сложете един млечен компрес или компрес от маслини. Аз ще ви припоръчам един друг лек. Ще вземете квас. Ще направите търхана. Ще турите изобилно черен пипер. Тъй да ви текат сълзи. Щом ви заболи гърлото, вземете заядени туй. Хем търханата хубава, хем лековита. Като ядете търханата... Този черен пипер ще образува едно голямо сгорищяване. Той е едно хубаво лекарство, антисептично. Едновременно ще имате едно приятно ядене, а при това и лечебно. Ако някой страда от нещо, простудил се, вземете ръхана един, два, три пъти наред и ще избегнете много осложнения. И тъй. Ще знаете или млечен компрес, или компрес от маслини, или търхана най-после. Търханата ще ядете топла. Вие сами ще си щукате черния пипер. Не ви припоръчвам да вземете от бакалина щукан пипер. Вие сами ще го щукате. Тази рецепта няма да я давате навън. Тя е един специалитет. Ако вие я изнесете навън, лекарите ще се хванат за корема от смях. Ще кажат, бива, бива, ама такова голямо невежество. Вие ще направите опит. Един, два, три пъти. С децата си ще направите опит. С някой ваш приятел. Ще им кажете, имате ли квас да направите търхана? Опитайте и вижте как действа тя. Ще има изключения. Навсякъде тя не ще може да лекува. Не казвам, че във всички случаи ще лекува. Някъде 50%, някъде 75% може да лекува. При употребата на всички лекарства, умът трябва да играе важна роля. Едно правило спазвайте. Щом направите търханата, ще мислите за нея, че действа добре. Ако вашият ум е разтревожен и си кажете, това няма да ми помогне, и в ума си имате друго лекарство, вие ще си противодействате. Киселото изобщо отнема възпалението, действа малко успокоително. А пък черният пипер действа сгряващо. Българите изобщо турят черен пипер, масло и спирт. Някои път турят камфор и с това лекарство разтриват. Колко души страдат от кашлица сега? Я преброите. 19. Тази кашлица можем да я примахнем за 24 часа, но трябва да се образува една абсолютна хармония. Тази кашлица показва, че между вас няма хармония, но ако ми обещаете, че за един месец ще въдворите хармония, ще пратим тока. Законът е такъв — не мислете за болните хора, нищо повече, изхвърлете всичките болни хора от ума си. За болни хора не мислете, мислете за здрави хора. За здравата природа. Е, добре, сега вие, болните, слушайте ме. Аз ще оставя здравите, с вас, болните, ще се занимая. С вас ще се позанимая ден-два, да видя, дали сте послушни. След като си направите упражнението през тази седмица, тогава за 10 минути ще дойдете вие. Всички кашличави за ликуване. Ще видим следващата седмица, колко ще оздравеят. Най-първо ще отправите ума си да се съсредоточите, да видят дали ще се изликува вашата кашлица. Ще употребите по 10 минути в продължение на 7 дни. Ще видим, може ли да проработи този ток за ликуване на кашлицата ви. Или не, у нези, които кашлят, ще се молят, ще кажете — в името на любовта, мъдростта и истината заповядвам на кашлицата да си иде. Да иде на работа, понеже тя е влязла като един банкер вътре във вас, на лихви живее — ще я помолим да се излезе. Всякога. Кашлицата иде от демагнетизиране на организма. Демагнетизирането може да бъде частично и общо. Ако един орган заболее, той се демагнетизира, може да се демагнетизира гърлото, дробовете или цялото тяло. Тогава усещаме една голяма слабост и трябва да се възстанови магнетизмат на организма. Разбира се, при сегашните условия на живота, както живеем тъй интензивно, има условия да заболеете. После за тия кашличавите ще направим една специална екскурзия. Ама слушайте, на всички кашличави казвам, по две ризи ще носите. После, като идим на Витуша, ще сложите по 20 килограма на гърба си, че като излезете горе, всички ще се изпотите, но трябва да бъде в един слънчев ден, когато няма вятър. Ще си носим двата чайника, че като идем, всеки ще изпие две, три или четири чаши топла вода. Всички ще носят чайниците, ще се редувате. Ще направим няколко опита, ще видим, как ще се изликува кашлицата, но се изисква топло време. Тайна молитва